Protože náš čas tady je tak krátký, hm? tak asi budu pokračovat v tom, co jsem učil ve Vanderlingu, protože meditace na dech je ta nejobsáhlejší meditace, nejhlubší meditace ve všech buddhistických tradicích. Je to meditace, která vede k plnému osvobození, ať už jako arahat, či jako buddha pro sebe, či jako plně probuzení buddha. A je to proto, že když meditujeme na dech, začínáme si být vědomí, jak funkcí svého těla, tak i funkcí vědomí, které je na tělo navázané. No a to je náš svět, jiný svět nemáme. Jestliže rozumíme našemu světu, rozumíme všem světům, protože všechny světy a náš svět je jeden celek. No a náš svět je v pohybu, o tom jsme mluvili. A tento pohyb má své zákony, které náš drží, to, co nás drží, to se jmenuje darma. Darma je od sanskritského korene držet. To, co náš drží, to, co drží bytosti, to, co drží svět, to je darma. No a darma je v nás, je v našem těle, je v našej Vědomí, naše tělo a naše vědomí pracuje. A pracuje buď pro nás nebo proti nám, záleží na tom, jak ho použijeme. Je to jako továrna, která stále pracuje, fabrika. A my chceme tuto práci pochopit. Aby byla pro nás v náš prospěch, ne v náš neprospěch. A proto meditace na dech je tak důležitá, protože dech je to, co spojuje naše vědomí s naším tělem. A naše vědomí a naše tělo je všechno, co máme k dispozici. nejenom my, všechny bytosti. Jestliže se změní podmínky těla, změní se i dech. Jestliže se změní podmínky vědomí, změní se i dech. A dech a vědomí pracují společně. Právě proto se můžeme hýbat, proto můžeme mluvit, o tom můžeme myslet, o věcech. No a teď meditace na dech má různé pochopení. Nechýbej tady ten dobrý. On má Jo, takhle. Každý musí mít, co potřebuje. Teď, jelikož ráno děláme číkung, číkung má vlastně stejný význam jako prana jama v Joze. Čí znamená prana, jama znamená kontrola, stejně jako kung. Tím, že se naučíme rozumět dechu, učíme se také paralelně rozumět tělu a vědomí, které je na tělo vázané. A tím vlastně získáváme přístup k tomu, co je nejvyšší, co přesahuje všechno omezení. No a přesahovat na omezení je přesahovat omezení těla a vědomí, které je na tělo vázané. Právě proto musíme tělo a vědomí rozumět, aby jsme získali svobodu vůči jim. Ta svoboda se nehýbe, všechno ostatní se hýbe a říká se i Nirvana. Tedy meditace na dech je různě vysvětlována v různých tradicích. My v této krátké době se dotkneme pouze, nemůžeme v této krátké době analyzovat do detailu. My se dotkneme dvou. Tradic, Mahajánových tradic, Mahayana znamená velká Jana, která není nesměruje na osobní probuzení, ale na probuzení všech bytostí, protože všechny bytosti pracují ve stejné továrně, ve stejné fabrice, všichni mají stejné zákony vědomí, stejné zákony těla, které je jenom jedné poházané, jenomže jenom, jenom, ji ho jinak používají. No a to je, co je drží pohromadě. To je darma. A teď my chceme něco načuchnout z ty darmy, aby jsme získali aspoň trochu svobody v našem myšlení, v našem jednání. Proto večer tež budeme se bavit trošku o tom, co nám v tom prekáží. Budeme pojednávat o překážkách. Praxe meditace, praxe jogy je poznávání překážek prekážek. Jestliže poznáme překážky, můžeme je odstranit moudrosti. Jestliže nepoznáme překážky, nikdy tu moudrost nebudeme mít. Tedy moudrost pochází z poznání reality, a poznání reality je poznání překážek, protože podle Yogi podle buddhismu, my neznáme realitu. Co my známe, to není realita. To je to, čemu se říká v józem, v buddhismu, to je nevědomost. Jestliže známe nevědomost, známe probuzení. Takže probuzení... Pochází z poznání nevědomosti. Poznání nevědomosti a probuzení je jeden proces. To je též důležité, jestliže chceme studovat cestu bodysatů, cestu kolektivního probuzení oproti probuzení jednotlivce. Ve filozofii Mahajány je probuzení jednotlivce vlastně jen krok k probuzení kolektivnímu, probuzení plně probuzeného budmy, což je chápáno jakožno ta nejvyšší jediná realita, která je skutečná. My chceme poznat něco z této skutečnosti, proto meditujeme, proto cvičíme, proto se učíme. No a tím, že se učíme, tím, že meditujeme o tom, co se učíme, tak tím žijeme yoga. Yoga znamená spojení. Teď meditace na dech, kterou tady, který se zde dotkneme, možná přijde čas, že ji budeme dále probírat. Je ta meditace, jak je jak se učí v, v tradici yogach nebo v tradici pouhého vědomí. Včera jsem se zmínil o tom, že. Filozofie cesty Bodhisattva je založená na dvou hlavních konceptech. Koncept prázdnoty jako jediné reality a koncept prázdnoty založené na vědomí, které má jedinou skutečnou vlastnost a to je právě prázdnota. Obě filozofie se navzájem doplňují a vlastně jsou obzorem Mahajánové praxe. Bez tohoto pochopení žádný obzor Mahajánová praxe nemá. No a v čem se liší meditace na dech v této tradici, obzvláště yogačára a tientai, o kterých možná se zmíníme jen pár slovy na okraj, což je snad nejhlubší tradice, co se týče meditace na dech, ovšem předpokládá hluboké znalosti buddhismu a dlouhodobou zkušenost. V tradici meditace na dech, tak, jak je prezentována v hlavním díle v tradice yogačáry, což je yogačára Búmišástra, traktát vysvětlující základy hm? yogačára. Yogačára znamená základy jednání jogínu nebo základy, na kterých jogín staví. Což je těchto základů je 16, proto máme vlastně 16 druhů základů, které jsou, dá se říci, podklad pro pochopení jogínské praxe v této tradici. A jak bychom měli vědět, to, tento traktát Yoga Čára je asi přibližně něco jako Visudimaga, cesta k čistotě od Bodha, Budha Góši v televádové tradici. Vlastně schromažďuje Veškeré materiály, která tato tradice má, ať už yogačára nebo teravana. co se týče meditace. No a yogačára, bůmišástra, je ještě e, rozsáhlejší než e, vysudimaga. A na studium vysudhimagy potřebujeme mnoho let. Nemluvně o... Desítkám, stovkám komentářů. A tato tradice komentářů pokračuje do dnešní doby, obzvláště v Burmě. Burma je, dá se říci, země, která si nejlépe zachovala populistické tradice komentářů stejně tak jako Tibet, co se týče mahajánové učení. Proto ten, kdo chce studovat Terovánu, asi je nejlepší jidoburmi, ten, kdo chce studovat Mahajánu, asi nejlépe se naučí v, v univerzitách Mahajánových, které Tibetu se už málo zachovali, ale zachovali se v Indii, kam tibetani odešli. No a teď tedy meditace na dech. A meditace na dech v teravádové tradici, která navazuje na vysvětlení vysudy magii, Objektem této meditace je pouze a jen nádech a výdech. A proto se této meditace říká ána pána. znamená nádech a výdech. Říká se ji ána pána saty. Saty nejlépe přeložíme do češtiny jakožto uvědomělou pozornost. Uvědomělou meditace, uvědomělé pozornosti vůči nádechu a výdechu. Teď uvědomělá pozornost vůči nádechu a výdechu v severní tradici není jenom uvědomělá pozornost vůči nádechu a výdechu, ale je uvědomělá pozornost vůči dvou periodám nádechu, což je nádech a periodě, která dělí nádech od výdechu a výdech a periodě, která dělí výdech od nádechu. V této periodě se říká mezidech. V tradici jogy se této periodě říká kumbaka. Kumbaka znamená džbán. Jestliže meditujeme na dech, vidíme tělo, nebo měli bychom vidět tělo, měli bychom se vizualizovat tělo, jako džbán, když sedíme s narovnanými zády, naše tělo získává formu jistého džbánu a tento džbán se při nádechu se naplňuje, při výdechu se vyprazňuje po tom, co se nadechne, existuje mezidech, kterému se říká v Joze antara kumbaka, což je vnitřní džbán, vnitřní džbán je plný džbán. A bája kumbaka, vnější kumbaka, což znamená prázdný džbán, vnější džbán. Tedy máme místo dvou period. Máme čtyři periody, které se musí stát objektem vydělé pozornosti, neboli uvědomělé pozornosti. Nádech, mezidech s plným džbánem, výdech a mezidech s prázdným džbánem. Teď podstata našeho těla je pohyb. My žijeme, protože se hýbeme že se nehýbeme, nežijeme. A pohyb, jak tělesný, tak duševní, je na základě prány. Toto se hýbe, to je prána. Prána je vítr, ať už v hrubé formě, či v jemné formě. A vítr znamená Pohyb. Pohyb znamená vibrace. Když se mysl vybruje, když se tělo hýbe, vibruje. Tato vibrace je tež podpírání, protože jestliže Aby se něco hýbalo, musí to být podepřeno. Když to není podepřeno, nemůže se hýbat. Čili pohyb v jemné formě je vibrace, v hrubé formě je. Podpora. Na základě pohybu my si uvědomujeme jak tělo, tak i mysl. A na základě pohybu my si uvědomujeme život. A život je spojený se schopností pohybu. Z této schopnosti pohybu se v buddhismu říká dživitendria, schopnost života. My máme schopnost života, protože můžeme hýbat vědomím a hýbat tělem. Vědomí je vázáno na těle, tělo je vázáno na vědomí. To je naše situace. Jestliže poznáme tuto situaci, pochopíme ji dohloubky, najdeme prostor pro svobodu. Za účelem tohoto odlišení čtyř fází dýchání v této tradici rozlišujeme hrubý dech a jemný dech. Jemný dech, proč jemný dech je jiný než hrubý dech? Protože hrubý dech můžeme poznat hrubým poznáním, jemný dech potřebujeme, jemné poznání, aby jsme ho poznali. Toto rozlišení neexistuje v teravádové tradici, existuje v Joze. A jogačára, ten, kdo se věnuje studiu yogačáry, a celá. Tantrická filozofie je vlastně založená na jugočáře. Zentež. Proto je toto rozdělení na jemné dýchání a hrubé dýchání, jemný pohyb a hrubý pohyb velice důležité. Teď to, čemu se říká hrubé dýchání, to je dýchání právě nádech, výdech. Kdy celé tělo se účastní sice nádechu a výdechu, nebo velká část těla, dominující část těla. No A tento proces... Pohybu je řízen velkým prostorem. Hrubé dýchání závisí na velkém prostoru. Tento velký prostor v Joze má též technické slovo, říká se mu Sausší. Někdo se učil sanskrit tady. Hm? Těžký vykládat to, ten traktát večer nebo se tak. Ale pokusíme se, pokusíme se o všemožné možné. Zkoušením získáváme moudrost. Tak já se pokusím to nějak přeložit. Máme každý umí trochu angličtinu, Kdo neumí angličtinu. Dobrý, tak máme anglický překlad, tak ten anglický překlad to vždycky můžu taky přečíst. No a potom na základě toho sanskritského překladu, anglického překladu dohromady, splodíme překlad český či slovenský, který nebude. Ani stejný jako sanskrit, ani stejný jako angličtina, bude jiný. Protože každý jazyk má svou logiku. Je to tak? Proto učení se jazyku je velice dobré na rozvíjení všestraného pochopení. Je to tak? Vidíme to stejně? a teď dechu zase, tak ten velký prostor je jaký prostor? To je ten prostor, který umožňuje, že náš, naše tělo saje vzduch nebo kyslík z prostoru nosem a pusu. Nejlépe pouze nosem, protože dýchání ústy je vždy hrubý způsob dýchání. Vede k zvuku. Jemné dýchání je vždy beze zvuku. Měli bychom si to uvědomit. Tajemství jogínu je, že dýchají jemně, beze zvuku i v situacích napětí. No a tak se učí ovládat. Vidíme to stejně? <laughs> Aby jsme mohli sát kyslík, vzduch z prostoru, potřebujeme. Aparát takzvaného saušíria, takzvaný velkého prostoru, což je dýchací trubice brycho, obzvláště nad pery, jak se tomu říká, ten Bránice. brání nad bránicí. Hm? Bránice je jistým způsobem též duchovní orgán, hm? který rozpůsobí. rozpíná tělo tak, aby se ta výživa daná pránu daná vzduchem rozšířila do celého těla. Hm? Je to tak? Cítíme to? Měli bychom to cítit? No a tento aparát tomu se říká saušíria. Teď máme tež jemný prostor, který pracuje pro nás stejně tak jako ten hrubý nebo velký prostor. A ten malý prostor prosakuje všude v těle. To prosakování velkým prostorem a prosakování malým prostorem se doplňuje. Proto můžeme žít. Jakmile se neděje proces roztahování a stahování, tak život mizí. Život je proces roztahování a stahování. To vidíme tady. Roman je zahradník. Rostlinky všude mají buňky, mezi buňkami proudí energie. To můžeme vidět pouhým okem. Je to tak? A ta energie proudí tak, že ty buňky, jako rostliné, taky v těle, se stahují a otvírají. Stahují a otvírají. Hm? Žijeme v magickém světě, jenomže naše nevědomost nám brání, aby jsme viděli, jak tajemný život je. No a Podobný proces je naše tělo. Naše tělo je fabrika, která se roztahuje, stahuje, roztahuje, stahuje ve všech svých částích, protože má výživu. Žít je přeměna energie. Absorbce výživy a vylučování. To jsme my. To je naše tělo. A ta výživa je buď hrubá, nebo jemná. Hrubá je výživě, se říká v Joze, ahara tělo potravy, které závisí na tom, co nám katka uvaří A na vodě... Hm? No a pak pránické tělo, kája, které je jemné. A tato, tuto výživu stále bereme. A tuto výživu bereme tím, čemu se v Joze říká Rómakupa, pory v kůži. A obě oba druhy výživy se propojují. Propojují se kde? V krevním oběhu? Teď se učíme Číkům. Hm? Plíce, meridian plic a meridian systému zažívání. Hm? Jsou jeden dům. Proto máme plíce, meridian, plic napojen na meridian. Čeho? Pousta Meridian, srdce napojen na meridian. Krev a prána, výživa krvi a výživa práno se spojují. Krev se okysličuje, je to tak? Jestliže se krev neokysličuje, nebudeme žít. A když se krev ne Okysličuje, co se stává. Rakovina. Buňky odumírají. Je to tak? Vidíme to stejně? Protože kanály výživy jsou zacpané a pohyb roztahování, stahování, roztahování, stahování, roztahování, stahování, roztahování, stahování prestává. To se dá krásně vidět v mikroskopu. jak buňky černé, je to tak? Bumby se spájí u červené krvinky do reti a ztrácel schopnost měst kýslík. Čím jsou dlhšie, tak tím je větší, a potom právě průměst rakoviny. Vidí, Zuzana to vidí. Je Já to jsem pres... to viděla pod mikroskopem. <laughs> <laughs> no a tak... My žijeme v přijímání výživy a vylučování výživy. A výživa je mentální, a výživa je też materiální. Obě tyto výživy my potřebujeme. Mentální výživa je čím dotykem, city, vnímáním vůlí. Hm? Náš organismus je neskutečně propleten. No a teď v tomto v této meditaci na dech my se snažíme dostat od, do, i do těch jemnějších druhu pranické výživy. Do těch nejjemnějších druhů dýchání. Hm? Proto ráno se učíme číkům, hm? aby jsme prohloubili svoji uvědomělou pozornost. Jestliže nemáme uvědomělou pozornost, ačkoliv žijeme, Žijeme mechanicky, neuvědomně. A to, že naše mechanika je na základě našich minulých zvyků, to ani nevidíme. Protože nemáme tu citlivost. A ta citlivost ta se začíná právě projevovat, uvědomělou pozorností. No a tedy v tomto systému meditace na dech, my nedáváme pozor jen na nádech a výdech, my tež dáváme pozor nebo pro. Začínáme dávat pozor na to, co se děje mezi nádechem a mezi výdechem. Teď vandu. Kouša říká, že tato meditace na dech existuje pouze v buddhistickém systému, neexistuje v jiných systémech. A důvod, který na to dává, je, že je právě není. absolutně založená na manipulace dechu vůlí, ale manipulace dechu se děje čistě a pouze na základě uvědomělé pozornosti. Této uvědomělé pozornosti se technicky říká Anu Pašiana. Pašiana znamená vidění, Anu znamená zblízko. Vidění zblízka. Vidění zblízka je synonym v buddhismu uvědomělosti. A jedině uvědomělost je, je to, co nás může vysvobodit. A uvědomělost je založena na správné koncentraci. Jestliže nemáme správnou koncentraci, nebudeme mít uvědomělost. A správná koncentrace je založena na upomínání se objektu pozornosti, což je saty, smrti, na úsilí a na rovnováze vědomí. O tom budeme mluvit, kromě jiných o kterých se nebudeme teď zmiňovat. No a teď, starý mě toho namluvil dost na, v tomto momentu, zameditujeme si každý podle svého pozadí, kolik, jakou má zkušenost, s nejenom na dech, ale na to, co se děje mezi nádechem a výdechem, a mezi výdechem a nádechem. A začínáme si být vědomí pomalu, pomalu, pomalu, ne násilí, násilně, jak v, těch, v této periódě, Mezi nádechem a výdechem, výdechem a nádechem se automaticky pozornost přenese na celé tělo. V nádechu a výdechu pozornost zůstává od tam, kde většina z nás už asi se trénovala v meditaci na dech, to je únosních direk, tam, kde se dech, únosních do dotýká těla, toto místo, kde se nos u nosních dírek dech dotýká těla, tomu se říká Anapana Nimita, to znamená znak nádechu a výdechu. tam ho cítíme. No a teď v periodě Mezi nádechem a výdechem tento znak A na pána, znak nádechu a výdechu, se automaticky přesunuje na celé tělo. A my cítíme pohyb v celém těle. Aby jsme získali tuto pozornost, koordinujeme naši pozornost pohybu celého těla. S pohybem krve. Koloběh krve a koloběh prány je jeden systém. V indické medicíně někdo se učil tady indickou medicínu? První tatva. První základ poznání je rasa. Co je rasa? Životní tekutina. No ale nebudeme věci dělat příliš složité. Katka se učila indickou medicínu. To je taky krásně vypracovaný. Až jednou můžete mít víc času, uděláme nějaký... Hm? Pozveme třeba Petra Pletichu nebo z Indie někoho známého, hm? a uděláme seminář na základy z hlediska meditace, to je zase jiný než slediska medicíny. Hm? staré indové, měli neskutečnou módost. to uvidíme večer, až budeme rozbírat text prekážek. No a teď si zameditujeme. No, mate, já bych tam tady možná někdo je, že ne, nemeditoval nikdy na, na těch, tak jestli byste neřekl třeba to počítání, nebo aby... to všecko to nemůžu říct, to je, <laughs> není nemožný. Hm? To bych mohl mluvit celý den a nikdy bychom Až potom, po meditaci, zase vždycky trochu meditace, trochu mluvení. No a pak můžu mluvit o těch šesti, sedmi nebo osmi fázích. Hm? Meditace na dech, počína je počítáním. Hm? No ale teď to nemá cenu. Tak prostě jenom pozornost, uvědoměná pozornost na nádech a výdech. Hm? A když to nejde, tak to zkusit znova, znova, znova, znova, znova a říkat si, nadechuju se, vydechuju se, nadechuju se, vydechuju se. Tím, že si to říkáme, vědomí jde k dechu. To je ten hrubý systém meditace, který mu se říká pojmenovávání, hm? no tak když nemáme na to jemnější, no tak pojmenováváme. A jazykem my vedeme vědomí k objektu, hm? aby tam zůstal. No a pojmenovávání je dobrý pro začátek. Počítání má stejný, vlastně, stejnou funkci aby mysl zůstala u daného objektu. Ti, kdo nemeditují, nemají schopnost ponechat mysl u objektu, který potřebují. První základ meditace je, že se naučíme tuto schopnost. Bez této schopnosti my v meditaci nic nedosáhneme. Jaký je rozdíl mezi Zkušeným meditátorem a ten, který v meditaci nemá žádnou zkušenost, ten, který v meditaci nemá zkušenost, jakmile se koncentruje, koncentruje se a stuhne. stuhne. Ten, kdo má zkušenost v meditaci, získává přirozenou schopnost se koncentrovat a uvolňovat jako jeden proces. Hm? Myslíte na to? Ale jeden. Hm? Ať se kola obracají, předíčka se mele, mele. Je to tak.